Та тут воно все як на долоні. От гаразд. Костюк повів їх на обістя. Ой, чи живі, чи здорові усі родичі гарбузові. Ідеальний город. Три теплички під плівкою, садочок, акуратні господарські будівлі. Химерна споруда із темного колоддя врізана в масив древнього земляного валу. Оце, сказав Костюк. Літо було тоді дощове, як зарядили дощі з травня, то й до самої осені. Пливло тут усе, як при всесвітньому потопі. Потопи за тисячу літ бували, звісно, ще більше. Але тоді не було тут неконтрольованої господарської діяльності агронома Костюка. А до чого призводить така діяльність? Ми виразно бачимо на трагічному прикладі всієї нинішньої України. Тут не було будов комунізму, не греміли бульдозери, не кректали екскаватори. Костюк, мов дощовий червяк, потихеньку підкопувався підвал, скромно, але вперто намірюючись обійти ідіотську московську постанову, підписану тодішнім прем'єром Тихоновим, про те, що трудящі не мають права на своїх ділянках виривати погриби. Глибше за 160 сантиметрів. Там пишуть постанови, а тут собачники бігають з рулетками, міряють, перемірюють до сантиметра. Хоч ти сказися. Костюк і Треба вам метр шістдесят, то й маєте той метр шістдесят. В материк він вкопається за постановою, а зверху ще метрів зо два у височинь вкопається у древній вал. А провали... Ні в яких постановах Ну, копав він, копав А тут хлюща, потопи Земля набрякла, збучавіла І в одну ніч попливло Посунувся вал Репнув, як переспілий кавун Земля з нього вся поїхала А посередині стирчить якийсь куб З колоддя, чорного і міцного, як кремінь Городня казала Оксана. «Київські вали так само закріплені дубовими городнями». Кармолін не повірив. «Щоб тисячу років зберігалося дерево, погниєш? Може, десь і гниє, а тут ні», підводячи юристів до споруди з древнього колоддя, показав Костюк. «Ось я з нього погрібник зробив. Закам'яніле все, постоїть ще з тисячу років». Археологів ви повідомили? спитала Оксана, це ж історична пам'ятка, охороняється законом. В мої плани це не входило, скромно пояснив Костюк. Вал я полагодив, а більше що ж, а ваша знахідка? В цій же, як ви кажете, городній була? Замулило глиною. Я думав, дрова якісь, а мій сусід. Народний художник Сабадаш прийшов, подивився і каже «Це історичний предмет». Ну, а тоді все зібрали, вимили, вичистили. Народний художник довго метикував, тоді попереносили ми все те до хати до його, там просторо, майстерня, ну, там і склали. Та ви побачите, товариш підполковник уже бачив, хоч і поночі». Оксану не полишало відчуття якоїсь навмисної уповільненості всього, що відбувалося. Іноді від такої уповільненості ставало страшно. Всі ці розмови, розповіді, ходіння по садибах, А в цей час, доки злочинець гуляє на свободі, слідчий не може почуватися спокійним. Надто, коли це не просто злочинець, а вбивця але є залізний закон – розслідування на кожній його стадії треба доводити до кінця. Художник був невисокий літній чоловік з утомленими очима. Він виставив мольберт на причілку своєї хати майстерні, топцював коло мольберта, писав етюд з рожевими мальвами. «Сабадаш Василь Дмитрович», відрекомендувався він Оксані – як бачите, вийшов на пленер, як кажуть мудрі мистецтвознавці».